Великобританія. Англія, Шотландія та Уельс розташовані на Британських островах. Разом із Північною Ірландією утворюють об'єднане королівство. Площа – 244 тисячі 100 квадратних кілометрів. Населення – приблизно 59 мільйонів чоловік. Столиця – Лондон. Мови – англійська та валійська. Валюта – фунт стерлінгів. Значну частину Англії займають рівнини, які чергуються з пагорбистими пасмами. Найвищі райони – це так званий Озерний край та Пеннінські гори. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія – більш горбисті, ніж Англія. Гора Бен-Невіс – 1343 метри у Шотландії – найвищий пік Об'єднаного королівства. У Північній Ірландії розташоване найбільше озеро – а найдовша річка, Северн, 354 км, тече через Уельс та Західну частину Англії. На більшій частині території Великобританії літо прохолодне, а зими м'які. Протягом року йдуть дощі. Країна-міст Великобританія – країна з високою щільністю населення. З кожних п'яти британців четверо живуть у містах. В Англії – особливо у південно-східній частині, передмістях Лондона. Щільність населення максимальна. Лондон – один з найбільших центрів світової культури. Країна вкрита густою мережею автошляхів. Там багато швидкісних магістралей. За обсягом міжнародних перевезень лондонський аеропорт Хітроу займає перше місце в світі. У 1994 році став до ладу залізничний тунель через протоку Ла-Манш, який зв'язав Великобританію з Францією. Економіка Великобританія має багаті родовища нафти і газу на шельфі Північного моря. Численні річки постачають населення країни питною водою і використовуються для зрошення. Більша частина земель у сільській місцевості обробляється. Серед основних культур – пшениця, цукровий буряк, картопля і рапс. Тут розводять велику рогату худобу, овець, свиней та птицю. Аерокосмічна індустрія, хімічне виробництво, індустрія засобів зв'язку та електроніка – основні промислові галузі Великобританії. У Шотландії виробляють тонку вовняну пряжу, а Північна Ірландія славиться своїм льоном. Сфера послуг, до якої належать банківська, видавнича справа та туризм. Також надзвичайно важлива для економіки країни, трохи історії. Римляни завоювали рівнинну частину Британії приблизно в першому столітті. Після римлян на ці землі вторглись англосаксонські племена, вікінги та норманди. Об'єднане королівство Великобританії та Ірландії сформувалося як держава в 1801 році. З 1922 року воно офіційно називається Об'єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії, оскільки більша частина острова Ірландія здобула незалежність. Велика імперія. Протягом 18 століття Британія колонізувала великі території. Північній Америці, Африці та Азії. Багатства, які вивозилися з колоній, послужили основою для промислової революції, яка розпочалась із механізації текстильного виробництва. На початок ХХ століття Британська імперія стала найбільшою світовою державою, а її кордони захищав найбільший флот у світі. Занепад імперії ХХ століття було означене двома світовими війнами. Вони призвели до величезних людських втрат, а також стали причиною економічного спаду у Великобританії. З 1950-х років вона починає втрачати свої багатства і могутність. Чимало британських колоній здобуло незалежність, а традиційні галузі виробництва, як от вугледобувна промисловість, чорна металургія та суднобудування. Занепали. Великобританія сьогодні. Сьогодні Об'єднане Королівство і далі є одним із головних фінансових центрів, а також справляє великий вплив на політику через ООН, співдружність націй та Європейський Союз. Великобританія парламентська монархія. Главою держави є королева. Але політична влада належить парламенту. В останні роки із створенням парламенту в Шотландії та асамблеї у права цих областей значно розширились. ІЛюстрації Північна Ірландія протягом десятиліть була ареною жорстоких конфліктів між католиками і протестантами. На цій фотографії зафіксовано ходу оранжистів – членів протестантського оранжевого ордену які відзначають річницю перемоги Вільгельма Оранського над королем-католиком Яковом ІІ у битві при Бойні в 1690 році. Уельс – це гірський край із зеленими долинами та повноводними річками. Фортеця Каррехкеннен розташована на південному заході Уельсу. Чимало жителів Лондона – користується Лондонським мостом через Темзу, щоб дістатися до Сіті – ділового центру міста. Південний берег Англії, зокрема район Дартмута в Девоні, приваблює туристів мальовничими пейзажами та м'яким кліматом. Слово «лох» означає озеро. Лох Тулла – одне з численних озер у горах Шотландії. Тауерський міст у Лондоні. Він складається з двох частин, які піднімаються, щоб пропустити по темзі великотоннажні судна.